Rövid közjáték. Idő jelen, hely a könyvtár. Felemeltem a fejem a lapokból. Ennek tényleg van eredetie? És ez valódi feljegyzés nem holmi középkori rém történek? Kérdeztem. is asszony időközben letelepedett ahhoz az íróasztalhoz, ahonnan a kézilatot előásta. Miközben olvastam, felfel pillantottam. Ő pedig, hol engem figyelt, hol az ölében tartott laptopot pöcög A készüléknek nem jutott hely az asztalon, vagy csak így kényelmesebb volt. Utálom, ha olvasás közben fixíroznak, mindig is idegesített, ha valaki az ölében tartott egy számítógépet. Talán túl sokra becsülöm ezeket a szerszámokat, de hogy lehet úgy írni, hogy valakinek az ölében van a gép? Mielőtt valakinek az jutna az eszébe, hogy rigójás vénfafej vagyok, megnyugtatok mindenkit. Rigolyás, vén, fafej vagyok. Mert valójában nem az idegesített, hogy figyelt, hogy az ölében volt a laptop. A történet zavart, amit a kezembe adott. – Ez a pap, – mondta, ez a Jákob egyáltalán nem úgy ír, gondolkodik, ahogy azt egy kora újkori egyházi szemétől elvárná az ember. – Vagyis ahogy maga elvárná? – elevennyére tapintottam. Ha nem maradt volna változatlanul kedves a hangja, azt mondanám, szinte rám ripakodott. Mit tud maga a történelemről? Annyit eltalál, hogy ez az irat már az újkorban keletkezett. Még csak nem is a legelején. Az imént mégis középkori rémtörténetnek nevezte. Kolumbusz már majd egy évszázada, 1492-ben felfedezte Amerikát, és ezzel beindult a tengeren túli területek gyarmatosítása. Az újkor de Amerika felfedezése Jákob Münczel számára is régmúlt esemény. Ez a vallási reformációkora. Ekkor úgy pesgett a szellemi élet Európában, mintán a klasszikus ókoróta soha. A nagy reneszáns, enyhe gúnyt véltem felfedezni a hangjában, ehhez képest pörsenés volt egy hangja hátsóján. Szívem kedvenc öreg hölgye egészen belelkesült. Egy tanult felvilágosult fiatalember feljegyzései ezek Párizsban, Milánóban járt egyetemre, maga is említi. Az eredeti szöveg hemzseg alatin kifejezésektől szándékosan hagytam ki a legtöbbet, hogy érthetőbb legyen a szöveg. Hibátlanul beszélhette a nyelvet. Nem tudom, meddig jutott, nézett a kezemben tartott papírokra, de már annak is ki kellett derülni, hogy nem csak kiárta az iskolákat, bemagolva a tananyagot. Jó adag józan paraszti szorult belé, egészséges kételjel szemlélte, amit látott. Amit láttatni akartak vele. Manapság beválna oknyomozó újságírónak. Eszes, tud írni, és őszinténre akar jönni, mit öldöglenek a birkák. Plusz még becsületes is. Olyan rajongással beszélt a néhai fiatal papról, mint a személyesen ismerni. Ami persze kizárt, annyira nem öreg az öreg lány.